Анголон, Серж Голон, Анжеліка, Тулузьке весілля, частина 2, розділ 25. «Я обов'язково маю це згадати», – твердила собі Анжеліка. «Це сидить у мене в голові, десь у глибині пам'яті, але я знаю, що це дуже важливо. Я мушу обов'язково маю згадати». Вона стиснула долонями скроні і заплющила очі, намагаючись зібратися з думками. «Це було давно, у замку Маркіза Дюплесі». У цьому вона була впевнена, решта плавала в якомусь тумані. Полум'я від вогнища палило їй чоло. Вона взяла з каміна розписне шовкове віяло і машинально почала їм обмахуватись. За вікнами в темряві ночі вирувала буря. Весняна буря в горах безблизька з градом, який вітер налітаючи поривами жбурляв у шипки. Не в силах заснути Анжеліка сиділа біля каміна. У неї все ще поболював поперек. Вона злилася на себе, що так довго не може оговтатися після пологів. Акушерка весь час твердила, що нездоров'я викликане її неполегливим бажанням годувати сина самій. Але Анжеліка пропускала це повз вуха. Коли вона притискала дитину до своїх грудей і дивилася, як він смокче, вона відчувала нескінченну радість, яка з кожним разом зростала. Вона розквітала і відчувала, що стає статечнішою, м'якшою. Вона вже бачила себе важливою і поблажливою матроною, довкола якої копошаться діти. Так чому вона все частіше повертається думками до свого дитинства саме тепер, коли маленька Анжеліка вже майже зникла у далекому минулому? Ні, це не від нездужання, не від якоїсь хвороби, що причаїлася в ній. І помалу вона знайшла справжню причину. Я мушу щось згадати. Я обов'язково мушу щось згадати. Цього вечора вона чекала на Жофрея. Він вислав уперед гінця, який попередив про його повернення, але сам, мабуть, тепер затримався через бурю і приїде не раніше завтрашнього ранку. Анжеліка була роздратована цим до сліз. Вона з таким нетерпінням чекала на розповідь про те, як приймали короля у готелі веселої науки. Це її розважило б. Говорили, що вечеря та фаєрверк були чудові. Як прикро, адже й вона могла б бути там, замість сидіти тут і ламати собі голову намагаючись витягти з глибин пам'яті якусь подробицю, яка, швидше за все, не має жодного значення. Це було у замку Блесі, у спальні принца Конде. Я дивилася у вікно, треба згадати все-все, з самого початку, крок за кроком. Стукнули вхідні двері їхнього невеликого замку, і знизу долину шум голосів. Анжеліка схопилася і вибігла з кімнати. Вона впізнала голос Жофрея. «О, любий мій, нарешті, яка я щаслива! Вона бігом кинулася вниз сходами, і він підхопив її в свої обійми. Анжеліка припала до чоловіка, сидячи на подушці біля його ніг. Коли слуги вийшли з кімнати, вона нетерпляче вимагала. «Розповідайте». «Що ж, все пройшло дуже добре», – промовив Жофрей де Пейрак, почипуючи гроно Винограду. «Місто зустріло короля чудово. Але, не вихваляючись, повинен сказати, що мій прийом у готелі веселої науки перевершив усе». Я встиг викликати з Ліона механіка, і він влаштував чудовий фаєрверк. А король? Який король? Король, бог мій, це гарний хлопець, і він явно насолоджується почестями, які йому здійснюють. У нього круглі щоки, ласкаві ніжні карі очі та велична постава. На мою думку, він дуже сумує. Маленька Манчині завдала йому серцевої рани, яка не так скоро зрубцюється, але він дуже високо цінує свій королівський титул та жертвує собою в ім'я державних інтересів. Я бачив вдову королеву. Вона гарна, сумна і трохи собі на думці. Бачив велику мадмуазель, герцогиню Демонпансьє, її брата короля, і був свідком їхньої суперечки з питання етикету. Ну, що вам розповісти ще? Я бачив багато знатних панів і потворних фізіономій, Правду кажучи, найбільше мене порадувала зустріч із юним Пегіленом де Лозеном, знаєте, тим самим племінником герцога Деграмона, намісника Беарна. Він був у мене в Тулузі пажем, а потім поїхав до Парижа. Як зараз пам'ятаю, у нього була така котяча мордочка. Свого часу я доручив пані Деверан позбавити його невинності – Жофрею. Він виправдав мої надії і застосував на практиці знання, отримані в готелі веселої науки. У всякому випадку я зазначив, що у жінок він улюбленець, а своєю дотепністю він зовсім підкорив короля, і той просто жити не може без його жартів. Ну, а сам король, розкажіть мені про нього. Він висловив вам своє задоволення прийомом, який ви дали в його честь? Так, і дуже люб'язно. Він кілька разів повторив, що засмучений вашою відсутністю. Так, король задоволений, надто задоволений. Що означає надто задоволений? «Чому ви говорите про це з недоброю усмішкою?» «Тому що мені передали одну його фразу. Коли він сідав у карету, один із його наближених помітив, що, мовляв, наш прийом не поступився за своєю розкішу прийомам Фуке». Його величність відповів. «Так, я й справді подумаю. Чи не настав час змусити цих людей віддати награбоване ними добро?» Тут добра королева нібито вигукнула. «Сину мій, такі думки на урочистому прийомі – Даному спеціально, щоб вас розвеселити. На що король відповів? Мені набридло, що мої піддані придушують мене своєю розкішю. Ось як, такий заздрісний юнак, з обуренням вигукнула Анжеліка. Ні, я не можу повірити. Ви впевнені, що це правда? Мій вірний Альфонсо притримував у цей час дверцята королівської карети. Він мені все й розповів. Неможливо було, щоб у короля виникнули такі незовинні почуття. Це придворні озлобили його і нацькували на нас. Ви впевнені, що нікого з них не образили? Я був до солодкості милий з ним, запевняю вас. Так намагався бути приємним, що далі нікуди. Я навіть поклав у спальню кожному сеньору, який ночував у моєму замку, по гаманцю, набитому золотом. І клянуся вам, жоден із них не забув захопити його з собою. Ви їм лестете, але зневажаєте їх, і вони це відчувають сказала Анжеліка, задумливо похитуючи головою. Вона пересіла до чоловіка навколішки і притулилася до нього. За вікном бушувала буря. «Щоразу, коли при мені вимовляють ім'я Фуке, я здригаюся», прошепотіла Анжеліка. «Я знову бачу цю скриньку з отрутою, про яку стільки років не згадувала. А тепер вона мене просто переслідує. Ви стали дуже нервовою, моя мила. Невже відтепер моя дружина буде тремтіти від найменшого подиху?» «Я мушу щось згадати», – простогнала Анжеліка, заплющуючи очі. Вона потерлася щекою об його тепле пахуче фіалкою волосся, яке після дощу закрутилося кільцями. «Якби ви могли допомогти мені згадати, але це не може. Мені здається, якби я згадала, я б зрозуміла, звідки нам загрожує небезпека». «Нам не загрожує ніяка небезпека, моя радосте. Народження Флоремона зовсім вибило вас із колії». Я бачу кімнату, прошепотіла Анжеліка із заплющеними очима. Принц Конде зіскочив із ліжка, бо постукали у двері. Я... Я стуку не чула. Принц накинув на плечі халат і вигукнув. Я з герцогиною Дебофор. Але двері в глибині кімнати відчинилися, і слугав вівчинця в каптурі. Монаха звали Екзілі. Вона замокла раптом і дивилася перед собою застиглим поглядом. Граф слякався. «Анжеліко! – скрикнув він. – Тепер я згадую. Слугою принца Конде був Клеман Тонель. Ви збожеволіли, Люба! – засміявся граф. – Ця людина прослужила у нас кілька років, і ви тільки зараз виявили це? Я бачила його тоді мехцем і в напівтемряві, але це ряба особа, вкрадливі манери. Ні, Жофрею, тепер я впевнена, що це він». Я нарешті зрозуміла, чому в Тулузі мені завжди ставало не по собі, коли я дивилась на нього. Пам'ятаєте, ви одного разу сказали, найнебезпечніший шпигун – той, кого не підозрюєш. Ви відчували, що в хаті завівся шпигун. Тож цим шпигуном був Клеман Тонель. Ви надто романтичні для жінки, яка цікавиться науками. Він ласкаво провів рукою по її лобі. Чи немає у вас жару? Вона похитала головою. «Не смійтеся з мене. Мене мучить думка, що ця людина вистежує мене стільки років. Кому він служить? Принцу Конде? Фуке?» «Ви ніколи нікому не розповідали цієї історії?» «Тільки вам. Одного разу. І він нас чув. Але ж це було так давно. Заспокойтесь, Янголемій. Мені здається, ваші страхи дуже перебільшені». Однак через кілька місяців, невдовзі після того, як Анжеліка відібрала Флоремона від грудей, Граф якось вранці сказав їй недбалим тоном. «Я не хочу вас примушувати. Мені було б приємно знати, що кожен день за ранковим сніданком ви приймаєте ось це». Він розкрив долоню, і вона побачила на ній білу пастилку. «Що це?» «Отрута. Крихітна доза». Анжеліка подивилася на чоловіка. «Чого ви боїтеся, Жофрею?» «Нічого. Але сам я роблю це вже давно і завжди чудово почував себе. Організм поступово звикає до отрути». Ви думаєте, хтось захоче отруїти мене? Я нічого не думаю, Люба, просто я не вірю в силу рога Нарвала. У травні граф де Пейрак із дружиною були запрошені на весілля короля. Весілля мало відбутися в Сен-Жан-де-Люзе, на березі Бідасоа. Король Іспанії Філіп IV сам привезе юному королю Людовіку XIV свою доньку, інфанту, Марію Терезію. Мир було підписано. Вірніше, майже підписано. Французька знать запрудила всі дороги, прямуючи до маленького баскальського містечка. Жофрей де Пейрак та Анжеліка виїхали з Тулузи рано вранці, до настання спеки. Флорімон природно теж вирушив у подорож зі своєю годувальницею, колискою та маленьким хлопчиком, по обов'язки якого входило смішити його. Флорімон до цього часу перетворився на міцного хоч і не на надто товстенького хлопчика з чарівним обличчям немовляти Ісуса, яким зазвичай його зображують в Іспанії, чорноокого та кучерявого. Незамінна служниця Марго везла в одному з возів гардероб своєї господині, коасіба, якому пошили три лівреї, одну сліпучішу за іншу, сидів немов великий візир на такому ж чорному, як і він, коні». Їхали в світі Альфонсо, вірний слуга графа Депейрака, і четверо музикантів. Один молоденький скрипаль Джованні користувався особливою симпатією Анжеліки, і Франсуа Біне – цирульник, якого Жофрей Депейрак всюди возив із собою. У почет входили також служниці, слуги і лакеї. Попереду їхали карети маркіза Бернара Дандіжоса та барона Десербало. Збуджена перед від'їзною митушнею, Анжеліка майже не помітила, як вони виїхали з з-під міст Тулузи. Коли карета переїжджала міст через Гаронну, Анжеліка скрикнула і висунула голову у віконця. «Що з вами, Люба?» – спитав Жофрей де Пейрак. «Мені хочеться ще раз подивитися на Тулузу», – відповіла Анжеліка. Вона милувалася рожевим містом, що розкинулося на березі річки з високими шпилями соборів і неприступними вежами. Гостра туга стиснула її серце. «О, Тулузо!» – прошепотіла вона. «О, наш готель веселої науки!» Вона мала перечуття, що ніколи більше їх не побачить.